Повітряний транспорт Тисячоліттями люди намагалися навчитися літати, подібно до птахів. Стародавній міф розповідає про відважного Ікара, який підкорив небо, змайструвавши саморобні крила. Ікар загинув, але мрія штовхала людей до нових експериментів. Кулі та дирижаблі Тепле повітря над багаттям піднімається вгору. Цю цікаву особливість люди помітили ще в доісторичні часи. За багато століть це явище почали пов'язувати з мрією про політ. У добу середньовіччя створювалися численні проекти літальних апаратів, де застосовувалися б для піднімання летючій властивості гарячого повітря. Перший літальний апарат злетів у повітря 5 червня 1783 року Це була повітряна куля, зроблена з полотна, обклеєна папером і наповнена гарячим димом Побудували її французи – брати Жозеф та Етьєн Монгольфіє Політ пройшов успішно Тоді брати-винахідники зробили другу кулю, розраховану на політ з пасажирами До кулі підвісили кошик і посадили в нього качку, барана та півня Перших у світі повітроплавців За кілька місяців у небо на повітряній кулі вперше злетіли люди Повітряну кулю наповнену гарячим повітрям На честь її винахідників назвали монгольфєром Коли повітря в кулі охолоджувалось, вона приземлялась Згодом у кошик або гондолу монгольфєра почали встановлювати пальник і балон з горючим газом. Того ж таки 1783 року французький фізик Жан-Александр Шарль винайшов аеростат. Він являв собою просочену розчином каучу кукулю, що її наповнювали водним. Водень легший за повітря, тому таку кулю не потрібно нагрівати і літати вона може значно довше. На основі цього винаходу Француз Анрій Жеффар у 1852 році сконструював першу керовану повітряну кулю – дирижабль. Цей літальний апарат вже пересувався по небу не просто за вітром, а за допомогою парового двигуна, розташованого в гондолі разом з екіпажем. У 20 столітті з'явилися металеві дирижаблі, заповнені легким і безпечним газом – гелієм. Автором першого такого проекту став інженер Фердинанд Цепелін. Сконструйовані ним апарати були названі на його честь — Цепелінами.